Пробивалося назовні. Ех, не послухали деякона, повірили панові, лунало в одному кутку. Та десь цей новий володар, який обіцяв захищати нас і нашу церкву, ремствували в іншому. Усі вони Господи, усе брехня, котилося від гурту до гурту. Душогуби, грабіжники, кровопивці, от тепер би на них деякона. Що ж це, погибель, кінець? Голосні розмови і запальні вигуки зливалися в похмурий гомін, що, посилюючись, нагадував рекотання бурі. Нараз серед цього гомону людських голосів різко пролунав один крик, не би відчайдушний зойк людини, що гинула. Усіх пройняв дрож, і кожен обернувся на той крик. Біля трупа отця хоми, якого зняли з шибениці і поклали посеред двору, стояла середньою віку уставна жінка. Виразисте обличчя відбивала душевну бурю, що охопила всю істоту молодиці. Очі її виблискували зловісним вогнем, розлючена просто волоса, розпущеними косами, які розбивав вітер, вона була живим втіленням немезіде. Що ж ви стоїте над небіжчиком і чухаєте потилиці? кричала жінка, розмахуючи руками, і голос її края в серце. Захистили свого заступника, батька нашого єдиного. Захистили? Ось він лежить, розтерзаний, і наче молиться за вас, а ви вмієте тільки скиглити над святим мучеником. Ех, люди ви, люди, кожен звір захищає своє лігово, вовчиться боронить дітей, не боячись смерті, навіть голуб мститься за голубку, а ви... «Ха-ха-ха! Ваші ж батьки вільними козаками були, а вас, пани, обернули в бидло, і ви живете й терпите! Та на дідька вам таке життя! нащо вам це ярмо? Чуєте ви чи ні? А нам? А нам, жінкам? Уже не сила! Не сила!» Несамовито кричала молодиця, ручи на собі коси і б'ючи себе в груди. «Немає вже нашого заступника! Немає нашого молільника! Нема нашого сонця праведного!» А вбивці, розбійники і кати знущаються над нашою вірою, руйнують церкву, то не варто і нам жити. Дітей своїх за душу цими руками, батька заріжу на смерть, на погибель. Хай у крові сама захлинуся, а за душу таки хоч одного недолюдка ката. За мною, і жінка рвучко кинулася вперед». Палке слово молодиці так вразило натовп, що він з першого німів, а потім вибухнув страхітлим ураганом криків, неначе удари грому лунали вигуки. «Бий їх на смерть, на погибель!" І багатоголове чудовисько стрепенулося, наїжачилось немов щитиною зписами, косами кинулося шаленим, клекочучим валом за войовничою жінкою. Прискакавши з Лисянки в Матронинський монастир, Залізняк застав там Аркадія і Найду, повернення яких він нетерпляче чекав. Напередодні вони прибули з Запорізької Січі і привезли важливі вісті. Їхня поїздка на Запорожжя увінчалася цілковитим успіхом. Запорожці одностайно вирішили допомагати, наскільки буде можливо, гайдамакам. Тим більше, що Кошовий сказав, що на цю допомогу російський уряд дає хоча і неофіційну, але цілком певну згоду. З прибуло різними шляхами 500 запорожців, а з дня на день мало прибути ще 2000. тисячі. Кошовий отаман відправив посланців і на дін, щоб кликали вільних людей на допомогу повстанцям. У татар і турків закупили цілий обоз зброї, і він незабаром мав прибути в Матроненський монастир. Та найважливіша звістка була та, що Кошовий отаман, а за ним і все Запорожжя, відправили хитрих послів у Туреччину, щоб спонукати цю державу якнайшвидше оголосити війну Росії. Оскільки Польща була союзницею Туреччини, то ця обставина підняла б проти Польщі Росію. Запорожці добре знали, де знаходяться головні пружини турецької державної машини. А що найда дав послам ще й величезну суму грошей, то беручи до уваги політичні непорозуміння, які виникли серед супротивних держав, цілком можливо було розраховувати на успіх цієї справи. З такою ж метою були відряджені посли з багатими подарунками і до татарських мурс, і до хана. Кошовий вірно розраховував, що під час війни Запорожжя дістане можливість вільніше діяти, а також одержить дозвіл збільшити кількість свого війська.